Danza klasikotik gara ikidera, programazio eklektiko bat proposatuko dute beste urtebetez Maitaldia Festivalean Txegi Malandean, maitaldia Festivaleko zuzendari artistikoa. Se, se, depuis le début du d'endeme, de faire appel à toutes les estetiques, partant du principe que le public est différent, chaque être humain est différent. Et Un festival avec une palette comme ça de, de spectacle, ça permet aussi de, de se faire plaisir, mais aussi de se cultiver. Ba urten besteak beste bordeleko opera nazionalak, playobak, baletarekin elkarlanean mitologiak dantza ikuskizun eskainiko du Alemaniako Zuerineko balet isak Nacht on Morgen izeneko dantza emanalia eskainiko du, edo eta difekako dantza konpainaren lan bat ikusteko parada izanen da. Estuinaliak ere tarteko, Euskal Herriko koreografo eta konpainien lanak ere erakutsiak izanen dira, nola Marten Ajeak eta Bilaka kolektiboaren gernika ikusgarria, edo eta Kukai konpainaren eta orain zer izeneko ikuskizuna. John Maia, Kukai dantza konpainiako zuzendaria. Bueno, eta orain zer horren aztean gauzasko gertatuko dira. aurrerapen pengisa gutxi esan dara esango nuke ez da eszenatu egongo, ez da urkirik egongo, gertatu egingo da. Eta bertan, ba, martantzari eta Euskariko Gazte Orkestra izango ditugu, beraz, bueno, ba, kasu honetan gainera, garazin eta miarritzen bilekuetan izango gara, oso bileku ezberdinetan, baino simbolikoetan, jaialaien eta atabalen, eta oso pozik. Badantza eman alies gain, errepika publikoak, erakusketak, kontzertuak, filmen emanaldiak eta topaketa profesionalak ere burutuko dira. aurten Karibe Euskal Herria artistak lurraldetan fokusaren baitan, euskal eta kreole errepertorioa ardatzartuta, lauegunez, topaketa profesionalak, ikusgarriak, estena irekiak, erakusketak edo eta dokumentalak proposatuko direlarik.